Metazin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u devetne sat Metazin Na Radio Pule Mislim udante nisu šušile Danas sam odradio prvo kupanje čovječe Nemoš vjerovati Metazine danas skaka u more A kako i nećemo kada je vrijeme jednostavno Mami za to iako smo tek zakoračili U ovu proljetno doba Evo šta kažeš ti Marko Na ovo vrijeme a? Odlično, Odlično Tamar, pravo, Proljetno Iroštid, još znači, nije, nije se ugasila vatra tako da lagano stignemo <laughs> to se vratiti <laughs> Marina nas je skoro pokušena moći, ali dan je još dug Evo, poštovane naše slušateljice i slušatelji kao što možete čuti, metazen je krenuo još jedne e, nedjelje i družit ćemo se s vama sve do 19 sati i 30 minuta, čuli ste mog današnjeg gosta, gospodina Marka Bolkovića, a danas ćemo razgovarati o onome u čemu i on ponajbo i što ste imali priliku čuti i proteklih emisija A to je radionica Snimaj koja je održala se u e, kasarni Kajla Rojica A koji su proveli udruga Assonitus u suradnji s udrugom Metamedic Dakle, danas ćemo čuti nešto zanimljivo Što su polaznici te radionice mogli naučiti e, Koji su dakle vrijedni rezultati toga I gdje će se to moći na kraju krajeva i čuti Ja sam rekom, Marko, dobro pa otprilike evo ja ću samo u startu ispraviti da radionice još uvijek traju. Ovaj put smo ih malo produžili, znači za početak prošle godine smo prvi put napravili taj koncept radionice. Ove godine smo je ponovili jer smo prošle godine stvarno imali jako dobar uspjeh, ljudi su bili zadovoljni, zainteresirani. Pa smo odlučili ponoviti, s tim da eto, ovaj put radimo dvije radionice paralelno. Jedna je radionica snima za snimanje bendova i edukaciju mladih tonaca, a druga je radionica Ableton za elektronsku glazbu. Evo vidite, već naš gara nismo ni počeli, pa se mi ono mora ispravljati. spravljati. Čohoj, znaš šta, ajmo mi se ipak malo bolje dogovoriti i iskoristiti ovu glazbenu pauzu koju nam je pripremila Marina Jurcana. Pozdravit ćemo naravno i našu Janu koja se da nas negdje. sigurno u prikarku sluša. Ajmo. Sveče nam ovaj glazbeni broj i vrijeme je da ja i ti, Marko, porazgovaramo. Evo, ponovit ću sa u studiju je Marko Bolković, voditelj radionice Snima iz udruge Sonitus. Evo, reci nam, Marko, kako napreduje radionica, koliko ima polaznika? Evo, povako pa znači, za ovu godinu smo, opet naravno, jako zadovoljni sa odazivom polaznika. Računali smo na nekakvih desetak polaznika po radionici. Imamo te dvije radionice i ove godine nam se više ljudi javilo za radionicu elektronske glazbe. Tu što imamo dvadeset. Nismo još. To im puštamo kao za troje najboljih. Dobit će svakog povrćica bombona. Može. je. <laughs> Tako da, uglavnom, na radionici Ebleton imamo 20 polaznika, što nam je bilo interesantno da ih ima toliko ovaj, zainteresiranova a na s njima ih imamo 10 što nam dosta olakšava rad s obzirom da na te radionici jako bitno raditi individualno sa svakim Moram priznati da radite po pedagoškim standardima Prilično, prilično, pazimo na to da sve prođemo lijepo školski Stvarno jest, jest, to je pazite taman tako je naš ministar propisao do 20 maksimalno djece u razredu Tako je, mi sve pazimo da se ne smije kasniti na sat, da mora imat bilježnicu olovku, sve kulturno I što i zapisuju u bilježnice, da čujemo? Dosta radimo teorije, mm -hmm. tako da ovaj, tu moraju učiti s obzirom da u dva mjeseca mi moramo proći cijelu teoriju o zvuku. Uglavnom tražimo da se zapišu i kući da se ponove da bi ovaj, to ipak nešto ostalo u glavi jer zna se Ha, mislim, teško je ovo, sve to zapamtiti, ako oni čuju prvi put i tako to. To je stvarno je u principu jedan nije to, to nešto program... prezahtjevno pretpostavljeno? Ne, ne naravno da nije prezahtjevno, jedino kažem eto, mi dosta u, u tih sati polu što imamo ovaj, po predavanju, dosta prođemo od tih tema pa je potrebno je ipak si domati. Pa, Ajmo mi simulirati sada jednu tu radionicu i da nam samo provedenost kroz to što je tih 20 sretnika koji su uspjeli ovaj, se pribilježiti kog ste primili na radionicu, što oni tada točno rade. Pa ovako konkretno okay. Znači na Ableton radionici smo više e, koncentrirani na sam program Ableton Live 8. Šta je prednost tog programa? Taj program je pored drugih audio programa se gradio, e, predviđen najviše za live DJ-eve, za live svirku pomoću tog programa i svojno je po tome jedinstven. I ljudi koji su DJ-evi koji žele raditi svoju glazbu su došli tu zainteresirani Tako za i njega. Tako DJ Baka sigurno negdje polazila, sigurno negdje radila. <laughs> Upravo to, na tu foru. Tako da, ove, sa njima prolazimo. Od osnovnih stvari sad tu nam je uvijek malo problematično, jer imamo pomiješanih, imamo nekakvih koji su malo napredniji, nekakvi koji nemaju iskustva. Ipak moramo poštivati ovaj koji nema iskustva i prolazimo uvijek sve ispočetka. I tu učimo, znači, od kako iskreirati jedan lup, jedan buben napraviti brzinski, kako izrezati te dijelove, kako ih remiksirati kako stavljati efekte kad dođemo na stvari koje traže teoriju kao što su kompresori i efekti onda tu malo stanemo pa zapisujemo čisto tu teoriju a ovo smo pokušao biti kreativni i raditi pjesme Medama svakako vjerem da kada na kraju krajeva počnu sami raditi da nauče više manje a teorija služi kao neka odskok dobra more vas potrebno si je. potrebno, si potrebno je. i neka dobro ovo što vi radite zvuči zaista vrlo primamljivo ljudi će po završetku te radionice dobiti neko znanje da li će to znanje moći iskoristitno da. Pa ovako, sad što se tiče Ableton radionice znači tu je poanta biti kreativan to je ponuda da za ljude koji žele se baviti glazbom producirati svoje pjesme oni, mi smo ove godine napravili sistem, da bih bi malo još potaknuli da troje najboljih imaju priliku nastupati na Mediji Mediterane i Trinest, na završnom partiju, tako i da budu na naprednoj radionici koju ćemo raditi tokom festivala. Evo, samo da pojasnimo našim slušateljima, dakle, pri kraju za završetku radionice, negdje početkom ljeta, poddržat će se dakle, Medija Mediterane i Mediteran, gdje će neki od polaznika radionic imati priliku pokazati ono što su naučili. Tako znači imamo kombinaciju na festivalu, prezentiramo naše dvije radionice. Uh, što se tiče Ableton radionice, znači tri polaznika će raditi naprednu radionicu od jedan dana gdje će sa nekakvim poznatim dj ovaj probati napraviti jednu zajedničku pjesmu ili nekakve remikseve. Što se tiče radionice, snima i to nam ostaje koncept od prošle godine, znači sviraju bendovi koje smo snimili za kompilaciju Made in Roids i s njima rade tonci kao završni njihov rad, znači sve što su naučili na radionici da pokažu na live koncertu. Odlično, a doćemo što naš glazbeni urednik i trenutni ton majster kaže, što je on naučio i što će napustiti, poslušajmo. Meta <plosivo> <klično> anas ponovo nazad i dalje smo u jednom virtualnom svijetu virtualne radionice E, i dalje razgovaram e, s Markom Bolkovićem e, iz udruge Sonitos e, i vodimo razgovor o tome što se sve to događa na e, radionicama e, snimaj i Ableton e, live 8 kako sam štreber kako sam? <laughs> odlično e, ću dobiti certifikata e, obavezno, ne <laughs> moraš ni dolaziti na radionicu odmah ti dajemo o, to, a, šta, ako mene pustiš neđe da radim kao ton, tonate tu ću svašno se dogoditi <laughs> bolje ne, bolje ne, Pir znači možda nešto nakon na brzaka, ali na duge staze ne, sigurno. Slažem se. Evo, reci nam, inače, održaju se paralelno dvije radionice, veći interes za radionicu elektroskom glazbom. kako to? Ne znamo ni mi. Uglavnom, prošle godine smo imali isto oba dvije radionice, Slim da moram napomenuti Bitan jedan koncept koji je nama dobro došao je kotizacija koju naplaćujemo za radionice, koja se vraća svim polaznicima koji prisustuju na 90% predavanja. Prvo je Ableton radionicu koju smo radili... Bila je besplatna i tu nam je bio problem tog koncepta što se prijavilo 30 ljudi, ali od toga ih je aktivno bilo možda desetak mm. i stalno bi se mijenjali koliko bi ih došlo, koliko ne bi i to je jako teško zaraditi. Pa ste misli način kako će biti. Da, ti ovaj, ovaj način je stvarno dobar zato što ljudi se osjećaju da moraju dolaziti, ali na kraju žele dolaziti i shvate da im je bitno da slušaju sva predavanja jer svako predavanje je normalno bitno s obzirom da u kratkom roku u dva mjeseca sve to naučiti je ipak malo vremena tako da svako predavanje je im je zanimljivo. U Uvijek radimo nešto novo. A kažem, eto, za Ableton su se ovaj put više zainteresirali. Ja ne znam, evo, jednostavno, radim se glazbo, to je super. Još uvijek je e, taj posao Tonca nešto nedefinirano, ljudi ne znaju šta je to, tako da možda ih još toliko niti ne zanima i uvijek pokušavamo... Ovaj, privući ih na to, da shvate, da probaju, da vide da li je to nešto zanimljivo. Pa dobro, posao tonca. Čovjek kao tonac, na primjer, može raditi na televiziji, na Naravno, radiju. otvaraju mu se prilike za različite poslove. Jer, ako ja znam, ne postoji nigdje škola specializirana za ton majstora na radiju i na televiziji, ali tako? Ne, ne, postoje ovako, da, malo širnije škole što se toga tiče, kao što je, eto, da odmah spomenem, sa institut u cijelom svijetu, pa tako, najbliži tu kod nas u Ljubljani. Ovaj, gdje se na završio, inače s kojim isto tako surađujemo, koji nam dolazi tu držati predavanje unutar naših radionica, i zahvalni smo mu zbog toga, jer je to ovaj, njihovo znanje je jako veliko i jako je zanimljivo kad nam dođe jedan predavač iz Ljubljane i održi radionicu za naše polaznike. Tako da, naravno, i tu se nudi jako puno mogućnosti i mi uglavnom mi to preferiramo za nekoga ko ovdje prođe radionicu i stvarno se želi time baviti, preporučujemo da ide završiti SAI ili nekakvu drugu školu što se toga tiče. Ovdje dobiju nekakve osnovne temelje da bi mogli to raditi. Reci mi, sve to stvarno divno i krasno, ali na koji način to uspjevate realizirati, pošto to oduzima dosta vremena i novca? Kako ste se pravnili? Ovaj, financiiramo se kroz grad Pulu, kroz Istarsku županiju i Ministarstvo kulture. Što se toga tiče, evo, stvarno nam to funkcionira. Nismo pohletni, nego je nama bitno da si možemo pokriti nekakve osnovne troškove i čisto da možemo to znanje početi prenositi jer krećemo od onog osnovnog da je Pula jedan recimo glazbeni grad koji je imala jako puno bendova i jako tu rock scenu to se onda uvix s trenutkom da to zamri lagano. Konkretno i posao tonca zna se ovdje desi kad je ljeto, kad je 3 4 paralelne svirke, ne možemo naći tonca pa ne mora dolaziti neke izvana. Eto, eto, Zato evo, evo je jedan primjera. od primjera naravno. A da, sad si baš ovaj, dotakno tu jednu zaista bolnu točku pula nekad bio glazbeni grad. Definitivno. Nekad čuj bio je definitivno. Je, i ono, možda to nije ispravno razmišljenje, ali eto, mi se volimo voditi sa tom, misli da želimo naše bendove snimiti što više, želimo ih promovirati, želimo ih gurati dalje. Jednostavno da nove generacije, da mlađi bendovi nemaju odmah u glavi ideju eto, u Puli, u Istri, u Hrvatskoj se ne može ništa uspjeti sa glazbom, neću niti svirati ne, ih želimo potaknuti da krenu dalje da se može tu nešto napraviti nije stvar novac, jednostavno je stvar gušta otić ne ide, odsvirati predstaviti svoju glazbu, biti kreativan slažem se, Marina, budi kreativan Meta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 It's out of my control, flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid, it's hard to Dalje dalje traje emisija Metazin, emisija posvećena nezavise kulturi i civilnom društvu, 19 sati 25 minuta i dolazimo polako i do samog kraja današnje emisije. I dalje sa vam u studiju je Marko Bolković iz udruge Sonitos koja zajedno s udrugom metamediji u Karlo Rojcu Kuli provodi dvije radionice vezane za ton majstore. Evo, pri samoj smo, dosta toga smo pročešljali, čuli smo. smo što se tamo uči, što se tamo radi, što se s time dobiva... I e, moram priznati da sam impresioniram, budući da stvarno ovaj, se ulaže jako puno truda. A reci mi, svi oni koji su bili na tim radionicama, vjerojatno će se iskristalizirati netko koji je bolji, netkog je malo loši. Naravno, zato ovaj, opet ponavljam, što se tiče Ableton radionice, tu će nam troje najboljih se predstaviti na festivalu Media Mediteraneja 13. Konkretno oni će se predstaviti u subutu 37. Kada će oni nakon tjedan dana e, napredne radionice na tom festivalu napraviti jednu svoju pjesmu ili nekakav set, Naravno, ne možemo još reći šta je to. Niti znati, s obzirom da se radi o kreativi, onda... I je onda slučajno tu da prošete jedan poznati producent. Tako, nekako i malo pomogne. Tako sposobnosti koje ste vi uložili i koje su e, uložili. I onda, Vladi i evo ti e, i to ga. Je to. Evo, korist radionic. Tako evo. Je. Na to i pucamo, normalno. To Uglavnom, to nam je uvijek zvijezda vodilja. Neka, normalno. neka. Ako ima ciljeve, naravno, te ciljeve ću i, i, i ostvariti. Naravno. Dakle, e, Mediteranea festival znači, koji se održava od 25. do 30. 7. Gdje ćemo eto, između ostalog imati prezentaciju oba dvije radionice. U petak će nam biti koncert demo bendova koji će biti na kompilaciji Made in Rojc 4 s kojima će raditi svi tonci koji su bili na radionici Snimaj. Besplatan veliki koncert gdje će se snimati DVD Koji ćemo isto izdati i spotovi za sve bendove Pa između ostalog naravno pozivamo sve da dođu na taj besplatan koncert Podrže svoje lokalne bendove I na kraju završi na spotu koji se nadamo da će završiti svugdje na svim televizijama Znaš šta, sad ovo kad pričaš imam film kora se neki djed mraz, znaš onak sve dajemo, sve dajemo, smo mi Sve Festival, koncerti, riječ besplatno, pa čovječ da te ne uzmo gore na semeni <laughs> e, ali Nadajemo naravno se. Mi se zezamo i šalimo Ali da bi se sve to ostvarilo Potrebno spomenuti i neke suradnike S kojima surađujemo. Naravno, želimo se definitivno zahvaliti Znači, između ostalog što Sony tu meta medija surađuju Tu je mm. pored nas i SAI institut iz Ljubljane mm -hmm. Koji nam ovaj, dolaze držiti predavanje Tu nam je studio Partizan jako izašao u sustret Jer nam je ovaj, Tamo snimamo sve bendove e, Evo pozdravio bih i su voditelja Ebleton radionice Igora Malića i naravno zahvaljujemo i gradu Puli Istarskoj županiji i Ministarstvu kulture za financiranje i ostale prijatelje koji nas podržavaju i pomažu kojih naravno ima. I još jednom eto pozivamo sve da nam nas dođu popratiti na festivalu i da podrže sve što smo do sada napravili i da im se mi malo pokažemo. Nije na odmet pokazat malo mišiće, slažem se. Naravno. Slažem pogotovo to to ljeto, je. e. Ne, tako je, tako je. Još stvarno ne mogu početići dolazit ljeto. Jupi jupi. Ovaj evo, čuli ste sve više manje. Ja vjerujem da su naši slušatelji zadovoljni s onim što su čuli i da se ne bi ono rekla tu kod nas se ništa nikad ne radi. Tako je mladi gotovo. su tamo negdje raspršeni po nekim kafanama i tako dalje. Ma nije istina, ima svege svačeg, ali stvarno radi se, evo deški se stvarno trude. Karlo Rojc onako pršti kreativom i energijom. Mora. Samo treba dočvidjeti na kraju. Na kraju krajeva ono da. A koga zanima što doći vidjeti. Tako koga je, ne zanima na... će bit negdje drugo? doma i to je to. I tako je, ta je jedna ravnoteža u prirodi. A kakva je ravnoteža u glazbenoj i redakciji. Poslušajte. Metrovir. my window double story from a ground from a hammock down my tree and into melbourne tank my first stock pick an elevator to disco lantern down that shot with two shoes and a magic and now oh, it's a plan it's flamenco turnsting down shaking it's a jazz jam and jewel's got the whole joint baking and anyone who's faking gets a quick annihilation as we're moving destinations on the music train station singing on and on and on on and on, and on. Check it, check it out, I'm Mr. Rasky's son Cos he's a late sevens cap'n on the mic But buzz the horn so fierce that the room ignite. It's like a shuffle goddess thinking about doing it down low So wherever we go, we take the knock at stuff for the caboni shot And here's the point, I stopped reciting, started to dance It's dead, I heard the CD of the deep blue lights, it said Now get the party started It wasn't hard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 Actually, my parties are more like chillin' in the sun With tea and milk and honey Tea and minkons, that's my idea fun But I do enjoy the odd occasional bottle of rum As we learn in the songs that I previously sung When it's done with fruit juice At a barbecue in the sun If the afternoon is begun With kangaroo and capsicum I do eat meat, but I don't like killin' So don't crash my party while I'm sitting back chillin' my, my, why mya, why whya People so violent I ain't trying to be a lion I extend my alliance To anyone who likes to just kick back and chit-chat Maybe have a jam, Spit scats and eat biscuits Before you know it's midnight and you're standing through the moonlight and you realize it wasn't hard to get the started it wasn't hard to get the, started. To get the, started. the house party started about or so, to go for to tell me ćemo više pričati marino Dosta. Dosta je bilo za danas i došli smo do samoga kraja našeg i vašeg metazina i što nam pri samom kraju emisije proste, nego prije nego što vam uputimo e, e, odrave. Evo i nekoliko korisnih informacija vezano za natječaje za organizacije civilnog društva. Naravno, više od toga možete sami pogledati, dovoljno je da e, ukucate u Google, na primjer, ured državne uprave ili Ured za udruge Republike Hrvatske i tamo će vam se u desnom uglu pojaviti natječaj. Neko od njih koje mi danas izdvajamo su sljedeći. Natječaj Nizazemske ambasade program Matra koji daje potporu projektima organizacije civilnog društva. Inače, ovaj program djeluje još od 1996 u Republici Hrvatskoj, pri čemu je uloženo eh, tim programom u Hrvatsku čak 12 milijuna eura u 28 različitih Matra projekta. I to na područjima poput zaštite zdravlja, ljudskih prava, obrazovanja, zaštite okoliša, ali i drugih. Slično vrijedi i ove godine. Projekti traju godinu dana, a može se dodijeliti iznos od 10 do 15.000 eura. A prijave traju dok se sredstva ne utroša. Ne znamo da li se sredstva utrošila, zato morate se prijaviti. Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti je, objavilo je poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljenjem potreba osoba s invaliditetom i udruge koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću u 2011. Pa naravno, igra za sreću ima da daju novce, slažem se. Evo, vi se naravno možete javiti također na ovaj natječaj i to udruge koje se bave specifičnim aktivnostima što smo naveli, a natječaj i, i mogu trati, odnosno aktivnosti mogu trati najdulje do 31. 12. ove godine. Naravno ima još što puno natječaja, neko od njih ću također izdvojiti i dalje otvore natječaj program Mladi na dijelu za ovu godinu, kao i program za životno učenje u ovoj godini. To je bilo to od nas za večeras. Se vas srdešno pozdravljamo, dakle Marko Bolković, Marina Jurcan, Jana Vučković, ja sam Neveni Veša i čujemo se sljedeće nedilje. Alla.